Не треба визначатись особливо тонким чуттям мови, щоб відчувати, яким фальшивим у цій фразі було б жахи підневільного життя. Вибирати чи обирати? Здається, між словами «вибирати» і «обирати» Нема ніякої значеннявої різниці. Кажемо, бо завтра йдемо на вибори, де будемо обирати депутатів до Верховної Ради України. Депутати обирають поміж себе президію, яка обере когось на секретаря чи за секретаря. І на чи за голову президії. Аналогічно читаємо і в українській класичній сучасній літературі. А що, хлопці, так обираєте його на ватажка, Старженко? Багатого голову скинули, а обрали за голову чередника, нечуй Левицький. Колгоспники радо обрали товариша, борзили на голову правління, Остав Вишня Поряд із дієсловом «обирати» інколи вживають дієслова «обібрати». «Нам сотника Лясковського, кажу полковникам, годиться обібрати» Грінченко. Скрізь у цих прикладах бачимо дієслово «обирати» чи «обібрати», а не «вибирати». Чому? Перше, ніж відповісти, наведемо ще кілька прикладів з дієсловом «вибирати». Вибирає злу дорогу. Коліш. Пугач вибрав дорогу через Криворівню. Гжицький. Не було чого і вибирати на базарі, бо самі вибірки тільки залишилися. З живих уст. Як бачимо, слово вибирати стоїть там, де мовиться про напрям, матеріал, якусь річ тощо. Воно може бути і синонімом дієслів витягати, діставати. От баба вибирає пиріжки та на стіл кладе, щоб прохололи. Іваненко. Відокремлювати. Кукіль з пшениці вибирати. Номис. Виймати. «Подай дідько очі вибрав!» Номис. Там, де йдеться про вибори депутатів, почесних членів чи на якусь громадську посаду, як це бачимо в перших прикладах, слід послуговуватись є словом «обирати». «Обібрати». Цим словом користуємося ще, коли мовиться про наречену дружину, то ви, певно, когось уже обрали собі. Так ви кажіть, Марко Вовчок. Покликання, фах, сам добровільно, без чужого примусу, обібрав собі спеціальність. Кримський. Або влюблене місце, сестри обрали затишне місце, вкрите густою травою і квітами. Смілянські. І з цього погляду у фразах узятих із сучасної літератури з найкращих дівчат на селі він вибрав собі устю. Я вибрав літературу. Краще було написати обрав собі устю, обрав літературу. Наглість без зухвалості. Таку наглу відповідь я не стерпіла. Читаємо в одному сучасному прозовому творі і дуже часто натрапляємо на випадки, коли на письмі з уст прикметнику «наглий» і прислівнику «нагло» надають не того значення, що вони мають у нашому. Звернімось до української класики. Максим виправився, тріпнувся, Розкрив широко очі, провів ними хижу по всіх, то був останній погляд, погляд наглої смерті.